А зоряне небо висіло наді мною, наче відзеркалення земного поля, на яким рясно-рясно білих ромашок. А довкола мене роїлися мільярди світлячків, і я знав, ні в кого проте не запитуючи, що світлячки – душі людей в одній із фаз своїх нескінченних перетворень. І все наше земне буття раптом здалося мені лише несуттєвою Хвилькою у низці тих перетворень, сторінкою грубезної книги, словом на тій сторінці, а може, не словом, лише розділовим знаком. Ми дурні й наївні, думалося мені, коли надаємо такого значення нашому земному комашінню. Наступної миті невідома сила відпустила мене, ніби вдовольнившись думкою моєю пробуття земне. Але я не падав, а розпростерши руки, легко і вільно, наче на крилах, ковзав усе нижче і нижче до мого острова, до шпиля гори, на схилі якої землянка. Це була солодка мить повної невагомості, ширяння у просторі й часі. Воно нагадувало давнє, майже неможливе для чіткого спогаду, але існуючи десь у глибинах підсвідомості відчуття дитини, яку підкидає над собою мати. Ти летиш, летиш, а потім вертаєшся у надійні теплі матерні руки. І вже недавня думка про оманливість, несуттєвість земного існування людини здавалася смішною, зайвою. Бо лише тут, на землі, людина стає людиною. Так думалося, бо руки матері – то руки землі. Вона прийняла мене у свої обійми. Ніколи ще тепло нагрітого за день сонцем пагорба і пахощі молодої трави не були мені такі приємні, такі солодкі. І знову зазвучав у мені голос. «Хто ти?» «А чий голос звучить у мені?» відповів я запитанням на запитання. «Ніхто не відповів мені. Усе стихло. І в мені, і навколо мене. Я зрозумів, що запитувати не треба було. Але якби усе повторилося спочатку, я запитав би знову. Минуло з тиждень, коли вони об'явилися знову. Але це уже були інші голоси. «Щось схоже на азбуку Морзе», – звучало в мені, коли я сходив вечорами на шпиль гори. Азбукою Морзе я цікавився у дитинстві, переписував знаки дошкільного зошита, Намагався запам'ятати Звичайно, усе те давно забулося Тепер раптом спливло у пам'яті Я досить легко розумів, що вони хотіли сказати А казали вони, що в сузір'ї Андромеди є планета Про яку земляни ще не знають А зветься та планета – Гората На мові нашій – красуня на планеті проживають орати. Їхня цивілізація набагато розвиненіша, аніж цивілізація землян. Орати вільно мандрують по Всесвіту і вже безліч разів відвідували землю. Земляни про ці відвідини навіть не здогадуються, бо орати здатні ставати невидимками. Орати підтримують постійний зв'язок із деякими землянами. Правда, дуже небагатьма. І відтепер... Серед обранців і я, Робінзон. Бо душа моя вільна від суєти людської стала вдячним, чутливим приймачем сигналів із космосу. І орати хочуть облаштувати на острові свою наукову станцію, щось на зразок космічного аеродрому. Самі вони мешкають на околиці Всесвіту, і мандрувати на планети, які на протилежному боці, їм трохи затяжко. Земля ж, Майже центр Всесвіту І через те дуже зручна для проміжного космодрому А чому саме на острові? Бо тут один із вузлів магнітних ліній Землі А господарюю на острові я, Робінзон, покликаний сюди вищими силами Якими? Голоси не уточнювали Зате впродовж кількох вечорів розповідали мені про свою планету вона справді надзвичайно гарна. Навколо неї аж сім світил, схожих на наше сонце, але різноколірних. Це кольори нашої веселки. Світила ніби чергують, подобово навколо орати. А доба у них, як наш тиждень. Кожної доби до орати наближається нове світило, а вчорашнє віддаляється і стає зіркою на небосхилі. І так Сім діб А на восьму добу Усі сім світил зависають над оратою Тоді жителі планети Ховаються у підземні міста І спочивають від трудів своїх І так чинять усі тварини Щезаючи в норах та печерах Бо впродовж цієї восьмої доби Коли над планетою Аж сім різноколірних світил І небо як суцільна райдуха Усе живе на поверхні орати Вигоряє Такі цикли у них звуться роками. На початку нового циклу над планетою випадають теплі дощі, і все на її поверхні знову оживає, відроджується. За якісь години вона знову стає зеленою. Хімічний склад атмосфери нагадує наш вуглекислий газ. Але вона густіша. Орати пересуваються у ній, як ми земляни, у воді долаючи опір. І через те дихають вони не легенями, як ми, а зябрами, наче земні риби. І зовні більше схожі на наших риб, аніж на людей. А втім мають руки і ноги, як і ми. Але рук, наприклад, аж шестеро. Ну і так далі. Звичайно, користуючись із несподіваного знайомства з представниками розвиненої цивілізації, я намагався про дещо у них розпитати. Деколи встигав уклинити свої запитання у безкінченний потік інформації про планету і Сузір'я Андромеди. Наприклад, я запитував, з чого творилася метагалактика, що було, так би мовити, до початку світу. І почув таку відповідь. Перед початком світу був фізичний вакуум. Особлива форма матерії Я запитав Хіба може матерія Творитися з нічого Матерія Не твориться Її народжує поле Яке ще невідоме для землян Як довго існує ваша планета Цікавився я У відповідь звучало Тою ж таки азбукою Морзе Та чия часу Різна у неоднорідному всесвіті Швидкість її залежить від концентрації матерії. Отже, порівнювати літочислення на Землі і ораті нема сенсу. А чи можливі мандрівки у Всесвіті із використанням викривленості простору? Можливі. Щоб проколоти викривлений світовий простір, досить вийти в наступний, четвертий вимір. Чи простір і час спільні для всієї метагалактики, форми існування матерії? Ні. Була відповідь. Є позапросторові і позачасові форми існування матерії. Вони є і в самій людині, наприклад, її душа. А що ж у такому разі земне життя людини? Допитувався я і чув у відповідь. Початок земного життя для людини це смерть. А смерть земної людини – початок її життя Що головне для людини у її земному існуванні? Бачити у звичайному – незвичайне Кожної ночі, зійшовши із шпиля гори, я запалював свічку і нотував до блокнота свої розмови з зоратами Вони видавалися наповненими глибоким таємничим змістом Певен був, що відкриваю для усіх землян незвідані обрії знань. Щиро вірив у справжність моїх діалогів з представниками далекої цивілізації. Не замислювався, що голоси звучать у мені з настанням ночі, а зі сходом сонця до мене був єдиний голос, краси світу земного, сотвореного Богом. І лише цей голос дарує мені солодкі хвилини любові, я міг подовгу кулінкувати біля архітектурно довершеної стеблини хвоща у краплях ранкової роси, милуючись незбагненною красою, або захоплено дивуватися кольорові і пахощам квітки звичайнісінького татарника, або щедрості кольорів призахідного неба. У такі хвилини душа моя конденсувала в собі чулість і добрість до усього живого і неживого світу. Якщо я й маю в собі силу, здатну впливати на людей, то завдяки отакимось справді екстазним прозрінням душі, яскравим спалахам свідомості. І все ж тоді я ще вірив у істинність, откровень, якими постачали мене з планети Ората. Тим більше, що Ората обіцялися ось-ось з'явитися на острові. Я нетерпляче очікував на космічних гостей і дочекався – Одного вечора мене наче мотузкою потягло до Небесного озера, яке ще Іван Іванович називав у своїх записках космічним причалом. І ось я сиджу над чашею відзеркаленого в озері зоряного неба, весь у чеканні космічного дива. Раптом стихли жаби на гадці, ніби їх вимкнули. І солов'ї в левадах, і стих вітрець. Дерева наче скам'яніли, і очеред, анішелесь. Червоняста зірка з'явилася над пагорбами. Відзеркалилася в озері. Вона ставала все більшою ближчою, ніби виростала з його дна. Можливо, так воно і було. Можливо, не озеро, а небо відзеркалювало ту червонясту зорю. Це вже я тепер, усе аналізуючи, так роздумую. А тоді щиро вірую, що гостя з неба. У вухах мені тонко-тонко задзвеніло, аж защеміли перетинки. На плесо озеро опускалася, шалено обертаючись навколо осі, велетенська дзига. Ззовні смугаста, вифарбувана усім кольорів веселки. Невдовзі вона зробилася прозорою, наче вилитою зі скла. Крізь неї бованів протилежний гористий берег, і водночас усередині дзиги нуртували невиразні темні тіні.